Sve vojske imaju točku loma. Talijanska vojska dosegnula je svoju listopad u 1917. godini. Kraljevina Italije objavila je rata Austrougarskoj ugrskoj 23. svibnja 1915. godine. Sile Antante, Velika britanija Francuska i Rusija obećale su Italiji kao nagradu za ulazak u rat područja Trsta, Južnog Tirola, Gorice, Istre i Sjeverne Dalmacije. Zapovjednik Talijanske vojske, general Luigi Cadorna, planirao je brazu kampanju. Talijanska vojska trebala se probiti kroz uski komad ravnog zemljišta koji se protezao između najsjevernije točke Jadranskog mora i podnožja Julijskih alpa. Bilo je to područje doline rijeke Soče. Kroz njega je Talijanska vojska trebala izbiti prema Ljubljani, Puli i Rijeci. Od bi Talijanska vojska nastavila napredovanje prema Zagrebu, a od njega bi put bio otvoren prema glavnim gradovima Austro-Ugarske, Peču i Budimpešti. Ali planovi su jedno, izvedba drugo. Napad je počeo pred kraj Svibnja i brzo je zaustavljen. I počeo je rolovski rat. Ali kakav je to bio rat? Vođen je na jednom od zaratovanje najtežih područja na zemlji. Američki ratni dopisnik Whitney Warren ovako je opisao to bojište na Soči. Ti se ljudi bore na mjestima gdje se ljudi nikada prije nisu borili. Na vrhovima visokih planina, koji su prije nego što je Njemačka potpalila vatru pod civilizacijom, poznavali samo orlovi. Ti ljudi grade mostove preko nevjerojatnih ponora. Ti ljudi klešu putove na mjestima na kojima bi se i majmuni teško popeli. Ti ljudi razaraju vrhove planina kako bi napredovali nekoliko metara. Ti ljudi podnose strašne napore. Oni se smrzavaju. Oni gladuju. Fronta na Soči bila je strašno mjesto. Borbe su se vodile na mjestima zvani Mrzli vrh, Vršić, Vrata i Krn. Nijedno od tih mjesta nije bilo na manjoj nadmorskoj visini od 1500 metara. U tim je planinama bilo nemoguće iskopati rov. On se mogao kopati jedino eksplozivom. Ti iskopani rovovi zapravo su bili pećine, kaverne i one nisu bile sigurne. Jer možda suprotna strana je kopala kavernu ispod njih i punila ju sa stotinama kilograma eksploziva koje će detonirati kako bi srušila. Zima je na toj fronti bila strašna. Ljeto sa svojom nepodnošljivom ručinom i užarenim kamenom krasa bilo je jednako strašno. Vojnike morila žeđ i glad. Svaka se litra vode i kilogram hrane morao dopremiti na te vrhove po putovima koji su uklasani na mjestima po kojima su do tada lutale samo planinske koze. Borbe na tom frontu bile su teške. Vrhunac prve bitke na Soči, a bilo ih je 12, ovako opisuje John Schindler u knjizi Isonzo za boravljena žrtva velikog rata. 5. srpnja 1915. bio je vrhunac prve bitke. Prema Gorici i Krasu i Austrijskim rovovima napredovale su Kadornine divizije. Šesti korpus pokušavao je odbaciti Dalmatince pod zapovjedništvom generala Ervina Cidlera, koji su branili brdovitu zapadnu obalu Soče. Prateći topničku baražu koja je započela prije zore, četiri pol divizije stavile su bajunete na puške i krenule prema austrijskim položajima širokim 7 km. Na svakih 30 cm fronte dolazila su dva talijanska vojnika. Italijanski časnici tražili su od svojih vojnika da napreduju u gustim formacijama, često su ih oružjim natotjerali. Dalmatinci, kojih je bilo šest puta manje od napadača, pucali su iz svojih strojnica i pušaka u vrišteće valove talijanskih vojnika. Na tako maloj udaljenosti ciglerovi ljudi nisu mogli promašiti. Stalna vatra austrijskih strojnica prigušila je italijanski borbeni povik Avanti Savoja i krike mrtvih i umirućih. Masovni napad raspao se pred austrijskim položajima na Sabotinu, Podgori i Oslaviji. Nadahnuti svojim borbenim pokličem naprijed na nož, Dalmatinci su krenuli u protunapad i gurnuli Italijane prema njihovim polaznim položajima. Talijanski časnici nazvali su prvu bitku kod Soče masovnim ubojstvom. Talijanska vojska izdržat će 11 bitaka na Soči. U 12. će se raspasti. Njemačka austrougarska vojska nije bila u boljem stanju. Ona je u prvom svjetskom ratu sudjelovala od početka i u prve godini rata doživjela je teške poraze. U kolovozu 1914. austrougarska vojska krenula je pod zapovjedništvom generala Počoreka u napad na Srbiju. Napad se pretvorio u katastrofu. Srpska vojska pod zapovjedništvom vojvode Radomira Putnika porazila austrougarsku vojsku na Ceru i kod Šapca. Onda je nakon kratke stanke Počorek ponovo pokrenuo svoju vojsku i obici kod Kolubare, nanio manji poraz srpskoj vojsci koja 30. studenog napustila Beograd. Ali već sredinom prosinca 1915. srpska vojska krenula je protu napadi i prisilila austrougarsku na povlačenje. Od potpunog rasula austrougarsku vojsku spasili su samo blato i istrpljenost srpske vojske. Ali kampanja na Srbiju bila je samo sporedna predstava u tom velikom ratu. Najopasniji protivnik bila je carska Rusija, koja je bila na istočnim granicama austro -Ugrske. Tamo je pak vojska njegovog carskog i kraljevskog veličanstva, Franja Josipa, došla na rubu ništenja. John Schindler piše. Debakl Habsburga u kasno ljeto i ranu jesen dobajo je vojnike ruskog cara pred vrata Krakova i duboko u sjevernu Mađarsku. Tijekom zime 1914. na 1915. ruske armije prijetile su da će se probiti kroz zamrznute prijelaze u Karpatima i preliti se u mađarsku ravnicu, te tako ugroziti Budimpeštu. Carstvo je izgubilo skoro cijelu Galiciju. Zima u Karpatima koštala je Austrijance barem 600.000, a možda i 800.000 što ubijenih, što ranjenih, što zarobljenih vojnika. Gubici su bili toliko veliki da ih je vojska zapravo prestala brojati. Može se pouzdano tvrditi da je Habsburško carstvo dnevno gubilo 6600 vojnika na fronti u Karpatima. Visok stupanj gubitaka mogao se pripisati i bolestima, prije svega promrzlinama i koleri. Jaka zima u tim planinama uzela je svoj danak među slabo opremljenom austrijskom vojskom. Tisuće austrijskih pješaka koji nisu dobili zimsku odoru smrznuli su se na planinskim prijelazima. Ta strašna zima skoro je uništila moral austrougarske vojske. Ta pak vojska bila je sastavljena od devet jezičnih skupina, a sve one nisu bile oduševljene tim ratom. John Keegan u povisti prvog svjetskog rata piše: 44% vojske činili su Sloveni, Česi, Slovaci, Hrvati, Srbi, Slovenci, ruteni, Poljaci i Bosanski muslimani. 28% vojske činili su govornici njemačkog jezika. 18% mađari, 8% rumunji i 2% talijani. Na govornike njemačkog jezika uvijek se moglo računati, iako neki od njih nisu bili oduševljeni ratom. Mađari, neslaveni i povlašteni bili su pouzdani sve dok se porazu ne bi pogledalo u oči. Katolički hrvati imali su dugu povijest odanosti kruni. Mnogi od njih zadržali su tu odanost do kraja. Poljaci koji su mrzili Ruse i nisu vjerovali Nijemcima i koji su uživali u velikom elektoratu i u društvenim povlasticama, ostali su vjerni caru. Na bosanske muslimane koji su služili u odvojenim pukovnijama moglo se računati. Talijani i ostali slaveni, posebno Česi i Srbi, izgubili su brzo oduševljenje za rat. Za njih je vojska postala zatvor, a njemački časnici tamničari. Kad je izbio rat s kraljevinom Italijom, Austrougarska se našla u gotovo nemogućem položaju. Ratovala je na istoku i na zapadu. I fronta se otvorila na tom nemogućem terenu za ratovanje. I do listopada 1917. Austrougarska vojska je bila na izmaku snaga. I car Karlo, Franjo Josip Umre 1916. zatražio od Njemačke da mu pomogne. I Njemačka je poslala svoje vojnike na Soču. Austrougarska je još jednom spašena od svog saveznika. I sada su dvije centralne sile planirale udar na istrpljenu talijansku vojsku. Bye. <laughs> 24. listopada 1917. godine dvije austrugarske armije pod zapovjedništvom generala Svetozara Borojevića i njemačka armija pod zapovjedništvom Otafon Belova krenule su u napad na talijanske položaje na frontu kod Soče. talijanska vojska se raspala pod tim udarom. 12. bitka kod Soče, poznata je kao bitka kod Kaporeta ili Kobarida, bila je netipična za prvi svjetski rat. Brzim prodorom austrugarske i njemačke snage prodorle su sve do rijeke Pijave, sjeverno od Venecije. Talijani su imali pola milijuna mrtvih i ranjenih. Još njih četvrt milijuna se predalo. U toj bici jedan njemački zapovjednik Satnije sa svojim vojnicima zarobio 150 talijanskih častnika, 9.000 vojnika i 81 top. Ime tog mladog časnika je Erwin Rommel. Ali ta sjajna pobjeda nije donijela ništa bitno austrugarskoj vojsci carevini. Sljedeće 1918. ta će se vojska predati, a carevina će se raspasti. Austro-Ugarska vojska ušla je u prvi svjetski rat uvjerena u brzu pobjedu. Umjesto nje doživjela je totalni poraz. A razloge za taj poraz treba tražiti u sredini 19. stoljeća, kada je vojska Havduške monarhije doživjela niz poraza. Jedan od njih bio i poraz u bitci kod Solferina, kada su udružene vojske Francuske i Piemonta porazile Havdušku vojsku. Tim je porazom carevina izgubila Lombardiju, a Sardinije i Piemont mogli završiti posao oko ujedinjenja Italije, govori Robert Barić, pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Na primjer, i do 1866. godine prevladavala doktrina o strugarskoj vosi, dakle, bliske borbe, juriš sa bajonetom, naime... 1859. baš u ovoj bici kod Solferna došlo je od toga da su se francuske formacije strahovito blizu približile Austrijskima i izvodile taj juriš. Ali u čemu se radilo? Radilo se o tome da je austro tada bila navružala puškom, zrno ispaljeno iz te puške, imalo izrazito zakrivljenu putanju, nepoloženo. Jednostavno je u polju Paljbe su se otvarali prazni prostori što su Francuzi primijetili i približili se i napravili juriš. Međutim, to je u austro-ugarskoj vojsci stvorena ta dogma o potrebi juriša sa bajonetima, što se pokazalo potpuno krivim, malo manje od desetljeća kasnije kod Koningraca. Isto tako zanemarena je razvoj topništva, cijeli niz problema. Osim toga, odmah nakon Koningraca je došlo i do još jedne stvari. E, radilo se o tome o 1867. godini, kada je došlo do, kako bismo rekli, redizajniranja cijelog Austrijskog carstva i zapravo tada je nastala... E, Austrougarska. Uz podjelu političke vlasti, uz podjelu na ekonomskom području, sad preširoko da se o tome priča, taj dogovor je imao i izravnu posljedicu i na razvoj vojne organizacije zato što je stvorio nešto što je bilo u Europi jedinstveno. Jednu državu se praktično tri vojske. Prvo veliko međunarodno poniženje Habduška monarhije doživjela je 1859. u Austro-Talijanskom ratu. Kraljevine Sardinija prvo je osigurala savezništvo Francuske kojem je vladao Napoleon III. Onda je ubukla nepripremljenu Habdušku monarhiju u rat i tada je pozvala Francusku vojsku da intervenira kako bi kraljevini pomoglo u ratu s monarhijom. Habduška vojska doživjela je dva poraza kod Mađente i Solferina i morala je sklopiti mir. Po mira morala je dati Lombardiju, ali je uspjela zadržati Veneciju. Ali tada je monarhija izgubila utjecaj u Italiji i nije mogla ništa učiniti kada se pod kraljevinom Sardinijom i Piemontom ujedinila Italija. A onda je došao još jedan važniji porez. Nakon raspuštanja Frankfurtske nacionalne skupštine 1849. Njemačka konfederacija nastavila svoj rad i pitanje njemačkog ujedinjenja još uvijek je ostalo otvoreno. Onda je 1862. to pitanje postavio nitko drugi do Otto von Bismarck, pruski željezni kancelar koji namjeravao proširiti pruski utjecaj na njemačke zemlje i pod pruskom ujediniti većinu tih zemalja u jednu državu. I Bismarck je znao da to može učiniti samo na štetu Habsburgske monarhije. Četiri godine Bismarck vješto vodio manjsku politiku kako bi izolirao monarhiju a onda ju je prisilio na takozvani sedmotjedni rat. Engleski povjesničar Alan John Percival Taylor u knjizi Hadduška monarhija piše. Bismarck je krenuo u rat kako bi prisilio Austriju na odluku, što njezini vlastodržci nisu bili sposobni sami učiniti. Austrijski su se ministri bojali pobjede isto kao i poraza. Pobjeda bi natjerala Austriju da postane bezrezervno vodeća snaga u Njemačkoj, a time bi kozmopolitska austrijska aristokracija bila zabačena u zasjenak. Esterhazy koji je više od ikoga pridonio izbijanju rata, ovako je izrazio od njihovog gledišta: Mrzim ovaj rat, jer pobjedili ili izgubili, Austrija više neće biti ona stara. Bismarck je Habsburgsku monarhiju uspio izolirati u Europi. Ona je pokušalo odratiti Italiji od sklapanja saveza s Pruskom, tako što je ponudila zadnji posjed na Apeninskom polotoku, Veneciju. Italija je ponudu odbila. Onda je Venecija ponuđena Napoleonu III u zamjenu za njegovu neutralnost. On je pak francusku namjeravao držati ovako i onako izvan tog sukova. Otto von Bismarck i njegov načelnik glavnog stožara, Helmut von Moltke, pokrenuli su protiv hazburške monarhije najučinkovitiji europski vojni stroj. Alan Taylor piše... Nesposobnost aristokracije i gordost dinastije učinile su poraz izvjesnim. Nadvojvoda Albrecht, najbolji general monarhije, kao član carske kuće nije smio biti izložen riziku poraza. I zato je iz Češke odlučne pozornice rata prebačen u Veneciju, koja je branjena samo radi prava da se poslije ustupi, a u Češku je upuđen Benedek, drugorazredni vojskovođa. Albrecht je odnio beskorisnu pobjedu nad Talijanima kod Kustoce, dok je Benedek tapkao na u Češkoj, doga Prusi nisu napali s dvije strane i razbili mu vojsku kod Sadove, 3. srpnja 1866. Sada je monarhija izgubila bilo kakav utjecaj na zbivanje u Njemačkoj. Njemačka konfederacija prestala je postojati. Pruska je dobila slobodne ruke u reorganiziranju sjevernih njemačkih zemalja. Italija, koja je poražena kako na kopnu, tako i na moru u znamenitoj bici kod visa, dobila je Veneciju. Rat je prisilio Habdušku monarhiju da potraži novi ustavni okvir. A taj pak novi ustavni okvir, poznat i kao austro ugarska nagodba, stvorit će jednu od čudnijih vojski u Europi. To je Count K. Arme, znači carska i kraljevska vojska, koju su financirale i Austrija i Ugarska. Međutim, uspostavljave zajedničke vojske i Austrija i Ugarska dobile su pravo osnivanja svojih nacionalnih vojnih snaga koje su prema prvobitnoj zamisli trebale biti samo nadopuna zajedničkoj vojsci. Tako je u Austriji osnovan kK Landwehr, a u Ugarskoj Honved, to je kraljevsko mađarsko domobranstvo. Prema originalnoj ideji to su trebale biti samo teritorijalne snage koje bi se koristile za obranu Austrije i Ugarske. Međutim E, svaka to vojska je dobila još i svoj vlast u svoje vlastito financiranje. I tu je se pokazuje jedan veliki problem, dok je Austrija nastojala financirati zajednički i zajedničku vojsku i svoj Landwehr, e, to je svoje domobranstvo. E, Ugarska je primarno financirala Honvecek, svoje kraljevsko domobranstvo, jer su time želi zapravo stvoriti nacionalnu vojsku kao dio samostaljenja Ugarske od austrijske vlasti. Sve tri organizacije činile su imperialne i kraljevske oružene snage, Count K, K. Wehrmacht, i takva organizacija je stvorila velike probleme. Drugi problem je došao što se tiče e, financiranja. Zbog velike problema u financiranju, kasnila je cijelokupna modernizacija ostrogarske vojske. Vojske bi trebale nešto naučiti iz prošlih ratova. Britanska vojska, jedina evropska profesionalna vojska u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata, učila iz kolonijalnih ratova. Posebno dobra, ali i skupa škola bio i burski rat koji je izbio 1899. i trajao do 1903. U tom je ratu britanska vojska naučila što dobro uvježban strjelac nauružan puškom sa zatvaračem i spremnikom može napraviti nadirućem pješaštvu. U tom su ratu burski komandosi u više navrata nanijeli teške poraze britanskoj vojsci. Britanski vojnik bio je zato uoči prvog svjetskog rata izvježban da i svoje Lee Enfield puške ispali 15 metaka u minuti i da svi ti meci pogode cilj. Svatko tko bi bio bolji od tog rezultata dobivao bi veću plaću. Britanska vojska svakom je vojniku koji je u slobodno vrijeme htio vježbati gađanje besplatno davala streljivo. Kod Monsa u Belgiji, Britanska vojska je po prvi put vodila u Prvom svjetskom ratu veliku bitku s nadiručom njemačkom vojskom. Ukopala se i čekala napad šest njemačkih divizija. Kako je taj napad izgledao, opisao je satnik Walter Blum iz 12. Brandenburgskih grenadira. Ispred moje satnije ležela je izuzetno duga, ravna i vodom natopljena ledina. S lijeve strane završavala je nizom razbacanih kuća, a s druge uskim trakom šume. Na njezinom kraju nalazilo se nekoliko građevina. Između njih mirno je paslo nekoliko krava. Uskoro smo saznali da su Britanci pretvorili svaku kuću i svaki zid u tvrđavu. To su vjerojatno naučili u nizu kolonijalnih ratova koje su vodili. Samo što smo napustili rup šume, doletio je plotun meta koji je prohujao pored mene. Tada sam čuo nekoliko krikova, pet ili šest mojih usivo od jevenih momaka pali su u travu. Činilo se da vatra dolazi iz daleka. Mi smo napredovali kao na vježbi, a u daljini se čuo oštar, bubnjajući zvuk. Tada je nastupila kratka pauza, pa opet bubnjanje. Bile su to strojnice. Satni u satni nisu uništile britanske strojnice, već puške Lienfield. Britanski vojnici radili su ono što su naučili u vojarnama i po kolonijama, ispaliti iz puške 15 ili više metaka u minuti i pogoditi cilj. Austrougarska vojska ne samo da nije imala takav sustav obuke, ona nije imala niti modernu pušku. Do 1885. godine sve velike evropske vojske uvodile su moderne puške. To je bio britanski Lien, Lienfield, čuveni njemački Mauser. Međutim, u Austriji tek 1888. je počelo uvođenje puške Mannlicher, a k tome su stvari još bile dodat za kompliciranje da je 1895. Je došlo do promjene kalibra znači sa 11 na 8 mm, te je ponovno trebalo starije puške preraditi na taj novi kalibar, pa zbog toga i dan danas postoje toliko verzija Malnihera da čuo sam da ni dan danas vjerojatno još nisu sve varijante pobrojane. To je naravno dovelo do toga da je na početku prvrstvijskog rata u naoružanju austro vojske su se nalazile različite verzije, čak i ove u starijem kalibru što je izazvalo dosta problema. Austrougarska je tek 1905. uvela službeno njemački teški mitrelez švarc u naoružanje do tada praktično Mitrelez osim u eksperimentalnim za eksperimentalne svrhe nije bio u naoružanju postrebi. još je gora situacija bila sa topništvom tu je recimo model 1880 topa srednjeg i teškog topa u različitim kalibrima, 120, 150 i 180 osamdeset mm koji je u trenutku kada je bio uveden bio modern, međutim vrlo brzo je zastario, između ostalog zato što pri izradi topovskih cijevi nije postojala tada razvijena tehnologija izrada cijevi isključivo čelika, već se koristila kombinacija čelika i bronze. Takve cijevi su se brze trošile, nisu bile precizne i u svakom slučaju vrlo brzo su ti topovi zastarjeli. Austrougarska vojska bila je složena kao i carstvo koje je trebala braniti. Usto što je bila sastavljena iz tri dijela, od carske i kraljevske vojske i Landvara i Honveda, imala je i nevjerojatnu etničku strukturu, jer vojsku su njoj služili ljudi iz svih dijelova carevine. Tako se dobio ovaj šaroliki sastav. John Schindler piše. Od svakih stotinu vojnika bilo je 25 Nijemaca, 23 Mađara, 13 Čeha, 9 Srba ili Hrvata, osam Poljaka i Ukrajinaca, sedam Rumunja, četiri Slovaka, dva Slovenca i jedan Talijan. Takva nevjerojatna etnička raznovrstnost značila je da Habsburška vojska nije mogla funkcionirati kao i ostale vojske, koje su bile oružana sila nacionalnih država. Za razliku od Talijana, Austrijanci su lokalno novačili svoje pukovnije, tako da je svaka postrojba imala svoj poseban etnički karakter. Tako je Bečka, četvrta pješačka pukovnija, bila sastavljena uglavnom od Njemaca, Praška 28. pukovnija bila je sastavljena od Čeha. Pola Tršćanske 97. pukovnije činili su Slovenci. Hrvati su pak činili četvrtinu sastava te pukovnije, Atelijani petinu. 61. pukovnija, unovačena u Temišvaru u Južnoj Mađarskoj, bila je mješavina Rumunja, Nijemaca, Mađara i Srba. Službeni jezik na kojemu su se izdavale zapovjedi bio je njemački, ali u Honvedu službeni jezik je bio mađarski ali časnici su morali poznavati jezik svojih vojnika. Vojska je priznavala 10 pukovnijskih jezika. U svakoj postrojbi jedan jezik bi dobio službeni status ako bi ga govorilo više od 20% vojnika. Časnici su trebali poznavati taj jezik. 142 postrojbe imale su jedan pukovnijski jezik. 163 imali su dva jezika na kojima se zapovjedalo. 24 imale su tri jezika, a neke su postrojbe imale i četiri ili čak pet službenih jezika. Ta raznovrstnost nije smetala u strugarskoj vojsci. Ona je patila prije svega od tehnološke zastarjelosti. Njezin uzrok su bile i poteškoće u donošenju vojnog proračuna. Već je u pravilu odobravao povećanje vojnog proračuna. Budimpešta je pak rijetko na to pristajala. Godine 1903. državani Austro-Ugarske potrošili su tri puta više novca na pivo, vino i duhan nego na nacionalnu obranu. Usproko stoji za ti topovi su bili glavno na uružanje toptičkih postrebi u prve dje godine provokcijskog rata. Isti je problem bio sa poljskim topništvom. 1875. uveden je poljski top za direktnu potporu koji je Austrogarska je ovila, koji je bio tada moderan, međutim, isto imao problem u ovoj izradi citopničke cijevi i taj model 1875 osamsto sedamdeset bez obzira na neke modifikacije vrlo brzo je postao totalno zastario, ali se je zadržao isto u prve dvije godine profjetskog kratar se kasno sa novim urrušem 1897. godine kada je francuska u oružanju uvela svoj čuveni poljski top kalibra 75 mm sa velikom brzinom paljbe do 20 granata u minuti sa hidrauličkim sustavom ublažavanja trzaja jednostavno bilo je definitivno da je jasno da je austrougarski top potpuno zastario Međutim 1899. godine umjesto uvođenja jednog sličnog takvog oružja uvedeno je naoružanje dvije haubice kalibra 100 i 150 cm koje su imale kratki domet, uopće nisu imale mehanizam za oblažavanje trzaja, nisu imale onaj zaštitni štit i Također su praktično bile već u trenutku uvođenja zastarjele. Tek 1904. godine tvrtka Škoda iz Bohemije je proizvela konačno top, to je bio M5 kroz 8, 76 milimetarski top. Opet po ovoj za starjele tehnologiji izrade top, topovske cijevi, ali to je barem bilo oružje na razini ovih sličnih poljskih topova, ostalih evropskih vojske, mada je došlo praktično preko desetljeća i više sa zakašnjenjem. Uz zastarjelost naoružanja Austrugarsku vojsku mučila je i njezina nemodernost. Ona nije bila pobud njemačke vojske koja je bila oličenje vojničke učinkovitosti u kojoj je vladala čvrsta stega i kult rada. Austrugarska vojska kao da je pripadala nekim drugim vremenima, John Keegan piše Taj vojska tijekom dobrog dijela vladavina je Franje Josipa bila uspješna, čak i popularna multijetnička organizacija. Zapovjedalo je se na jeziku naroda koji su u njoj služili. Bila je pošteđena brutalne stege koja je vladala u njemačkoj vojsci. Bila je dobro uhranjena, u lijepe odore odjevena i prepuna tradicije koja se protezela u dane borbe protiv Turaka. Pukovnije carske vojske, tirolski strijelci, mađarski husari ili dalmatinsko lako konjaništvo činile su kaleidoskop raznolikosti carstva. I tijekom vojnog roka pružale vojniku često dobrodošli predah od radionice i pluga. Godišnji manevri bili su ugodan ljetni praznik. Pukovnijska obljetnica, kada je svirao orkestar Teklovino i kad su počasni pukovnik nadvojvoda princ ili čak i car došli u posjet, bile su prigoda za održavanje radosne gozbe. Ti stari dobri dani morali su završiti. Bojsko se morala modernizirati, ali to je činila polako. To je na primjer bilo napuštanje klasičnog sustava pukovnija u kojima je zapravo zapovjednik pukovnije bio vlasnik te pukovnije. On je odlučivao o tome koji će časnici biti promaknuti, o tome kako će biti pukovnija opremljena i to je odmah nakon 1867 -68 je napravljena ta promjena. Divizija postaje glavna pješačka formacija, dalje kaunt kao vojsko je trebalo brojčanu povećati. I to je isto e, straho, e, pokazalo se isto kao veliki problem zbog ovih političkih prepucavanja i zbog nedostatka financijskih sredstava. Iako se je nastojalo dugi niz godina e, po, značajno povećati broj e, vojnika, to se nije uspjelo. Zbog toga je čak 1890. godine odlučeno da se skine, ukine ograničenje korištenja Landvera i Honveda, koji su prijavno bili snage za obranu. I da se omogući da zajedno dijeluju ofenzivnim akcijama sa e, kaunt um, kao vojskom. Znači, jer jednostavno je bila tolika, toliki nedostatak vojnika. Opće služenje vojnog roka je uvedeno tek 1912. godine. Znači pred sam prvi svjetski rat Znači da uspreko tome što je Austro-Ugarska imala ljudski potencijal, do 1912. je zakonom mogla novačiti samo 103.100 ljudi. A 1910. broj stanonika austro bio je već 51 milijon ljudi. I zbog svi te kombinacije zakonskih problema, financijiranja, političkih borbi, austro nije uspjela stvoriti veliku skupinu pričovnika, što će se pokazati izuzetno važno u drugoj polovici svjetskog rata. Kada su praktično stare vojske bile kompletno nestale organizacije i kada je baš na toj pričuvi se dalje vodio rat. Njemci su počeli pričovu koristiti još već 1914. godine. Kako je pak izgledao sustav školovanja za jednog mladog kadeta? Uzet ćemo za primjer jednog mladića iz Zagreba koji je u kadetsku školu primjen 1908. godine. On se upisao u kadetsku školu u Pečuhu koja je bila jedna od 18 nižih pješačkih školi u monarhiji. Tamo su primjeni mladići od 14. do 17. godine koji su završili četvrti razred gimnazije. Pitomci s nadprosječnim uspjehom nakon treće godine mogli su nastaviti školovanje u vojnim akademijama. Škola u Pečuhu imala je za nastavni jezik mađarski i primala je pitomce za službu u Honvedu. Mladić iz Zagreba bio je dobar učenik, među 54 pitomca bio je peti po uspjehu. I škola ga je predložila za vojnu akademiju Ludovice. U enciklopediji posvećenoj tom pitomcu piše Ludovicem je bila Vojna akademija Austrougarske vojske u Budimpešti s mađarskim nastavnim jezikom. To je bila stručna visoka škola iz koje se regrutirao kadar za štabne časnike većih formacija i komandi, specijalnih službi i generalštaba. Školovanje je trajalo tri godine. Akademija je osnovana 1808. patentom austrijskog cara Franje I. A dobila je ime po njegovoj trećoj supruzi, nadvoj vodkinji Mariji Ludoviki. Kadet iz Zagreba bio je dobar pitomac, ali je tijekom balkanskih ratova u svibnje 1912. pobjegao iz Akademije u Beograd i ponudio se kao dobrovoljac srpskoj vojsci. Ona ga je kao sumnjivca odbacila. Kadet je ponovo pobjegao iz Akademije sljedeće godine i ušao u skoplje kojeg je upravo zauzela srpska vojska. Kadet je opet odbačen kao dobrovoljac jer je bio sumnjiv, smatrali su da se bavi obavještajnim radom za Austro-ugarsku. Uhićen je i otpremljen u Beograd, odakle je pobjegao u Zemun gdje su ga pak uhitile austrougarske vlasti. U međuvremenu kadet je odlukom ministra vojske izbačen iz akademije s nezavršenim četvrtim semestrom. Ime to kadeta kojemu nije bila suđena vojnička karijera Miroslav Miroslov Sve do ovih ova dva rata sredinom 19. stoljeća praktično su časnička mjesta bila otvorena za plenstvo. Međutim, sada je uveden, posebno kad je počelo ipak brojčano širenje vojske, iako ne u onom obimu što se tražilo, pokazalo se da jednostavno taj sustav školovanja ne može više držati vodu da treba sad školovati kvalitetne časnike. I tako je od 60. godina 19. stoljeća ustanovljen sustav gdje su se mogli postati časnici i pripadnici dakle normalnog srednjeg sloja ili običnog građanstva ako su zadovoljili sve uvjete. Tako je za pripremljanje budućih časnika su osnovane posebne škole u koje su primani dječaci starosti između 10 do 12 godina. Postojilo je takvih šest škola. Nakon završene te osnovne pripremne škole, kandidati su upućivani u višu pripremnu vojnu školu koju su završavali između 14 i 16 godina starosti. Sa 18 godina započinjali su školovanje na jednoj od dvije vojne akademije. To je bila Akademija Marija Terezije za pišaštvo te tehnička akademija u muedlingu za topništvo i inženjeriju. Za časnike Landvera i Honveda je primijenjen isti sustav. postale su pripremi škole u Beču i u Sopronu, te kasnije školovanje na vojnim akademijama u Beću, to je Akademija Jozef i u Budimpeštetove Ludovice. Dakle, polaznici vojne akademije završavali su školovanje sa 21. godinom starosti, dobivali čin podporučnika i u tom činu su trebali provješći 4 godine da bi bili unapređeni u poručnika, nakon čega je bilo do čina bojnika sustav regularnog promicanja. Izmijućina potpukovnika generala promicalo se dakle, kombinacijom redovnog promicanja i selekcije, a najviše činovi su bili popunjavani isključivo selekcijom na osnovi različitih kriterija, ponekad i čisto političkih. Većina kontinentalnih vojski uči prvog svjetskog rata imala je sličnu vojnu doktrinu. Propisi s 1911. inzistirali su da vojnik Austrougarske vojske mora ovako ratovati. Strijelac pješak može bez potpore drugog oružja. Čak i ako je inferioran u broju, postići pobjedu sve dok je hrabar i odlučan. Pješaci su morali napredovati prema neprijatelju bez obzira na gubitke. Odlučnost da se nastavi borba i spremnost prihvaćanja gubitaka vodila je prema pobjedi. To je bio kult ofenzive gdje se računalo da će se brzim ofenzivnim akcijama rat završiti u vrlo kratkom roku, u nekoliko mjeseci, što između ostalog osim e, vojničke logike postala jedna malo dublja logika, jer su se pripadnici te političke i vojne elite velikih sila bojali posljedica dugotrajnog rata na socijalni ustroji njihovih država. I ta strahovanja su se pokazala kasnije u promosvjetskom ratu upravdana, u biti može se reći i nestanaka austro-ugarske i događaje u Njemačkoj, događaje u Italiji i Francuskoj su pokazali da se praktično ono, staro društveno tkivo i u promosvjetskom ratu nestalo. Između Italije i Austrougarske nije bilo velike ljubavi. Godine 1848. feldmaršal Grof Jozef Radecki ugušio revoluciju u Italiji kada je porazio vojsku Piemonta. Godine 1859. i 1866. ponovo je monarhija ratovala u Italiji. A onda su 1881. godine dvije države postale saveznici. To nije zaustavilo talijanske želje za teritorijem Austro-Ugrske. Godine 1877. utemeljeno je udruženje za talijansku i Redentu. Riječi Italije Redenta znači neotkupljena Italija. Udruženje je zahtjevalo oslobođenje onoga što se smatralo talijanskim zemljama od strane vlasti. Među te talijanske zemlje ubrajali su Tirol Trentino, Goricu, Trst, Nicu, Korziku, Maltu, Istru, Dalmaciju. Uskoro je i redentistički pokret dobio i svog mučenika. John Schindler piše. Godine 1882. austrijska vlada pogubila je Guljelma Oberdana, 24-godišnjeg austro državljanina, zbog pokušaja ubojstva cara Franje Josipa tijekom njegova posjeta Trstu. Oberdan Tršćanin, rođen kao Wilhelm Oberdank. Kao i mnogi redentisti bio je etnički slaven, bivši student sveučilišta u Beču, služio je kao častnički kadet u Austro-Ugarskoj u vrijeme kada je Beč okupirao Bosnu i Hercegovinu. Ogorčen okupacijom, Oberdan je dezertirao i pobjegao u Italiju, gdje je postao odani i redentist. Ušuljao se u Austro-Ugarsku kako bi ubio cara, ali atentat nije uspio. Franjo Josip je nevoljko potvrdio smrtnu kaznu. Oberdanova smrt dala je i redenti prvog mučenika – Italija je htjela dio Austro-Ugrske. austro, austro je to znala i obje su se zemlje pripremale za rat, iako su bile saveznice. A novi se rat između te dvije zemlje treba voditi na gotovo nemogućem zemljištu. Zapravo, to bojište je bilo izuzetno nepovojno što se tiče Italije, odnosno mogućnosti napada, pošto je to krški teren, taj krški kamen, koji je međutim vrlo nepovoljan za poduzimanje obrane zato što je vrlo teško u njemu ukupavati rove, to se sve trebalo raditi eksplozivima, inženjerijske postrojbe, dugotrajni skup posao, što je između ostalog bio razlog zašto Austrougarska nije baš nešto previše, to, previše poduzela na utvrđivanju tog područja. Za Italiju je to također bio problem jer se ona nalazi u slučaju napada i došao bi napad iz nizine. Morali bi se penjati prema tom gornjem dijelu. To je isto bio slučaj i sa Tirolom, odnosno juž, Južnim Tirolom Trentinom. I to je bilo jedno područje vrlo nezgodno za napad, vrlo dobro za obranu ako se napravi obrambena linija koja će se zaposjeti sa dovoljno snaga. Međutim, to se nije dogodilo. I zbog toga austro je, kada je planirala rat sa Italijom, ona je e, i pred prvi svjetski rat planirala vođenje ofenzivno kratkotrenog rata, to je bio ratni plan 1 za Italiju, takozvani crveni slučaj. Ona je napad nakon mobilizacije i razmještaja četiri Austrougarske armije u roku od 20 dana. Glavnina snaga, tri armije, ukupno 26 divizija, trebale su izvesti glavni napad preko Soče u sjevernu Italiju, dok jedna armija izvela napad iz područja Trentina, kroz dolinu rijeke Brenta prema Padovi. Da presječe talijanske snage oko Soče, njihove komunikacije okruži ih i uništi. Kada je izbio Prvi svjetski rat, Italija se u njega nije uključila. U lipnju 1914. u Italiji je trajao takozvani Crveni tjedan, razdoblje velikih demonstracija i nerada, koji su započeli zbog ubojstva trojice demonstranata koji su u Onkoni prosjudovali protiv rata i militarizma. Kada je u kolovozu izbio Prvi svjetski rat, talijanska vlada pod premijerom Antonijom Salandrom ostala je neutralna i počela je pregovarati s objema stranama u ratu i s centralnim silama i s Antantom. Tu je politiku ministra vanjskih posla Sidney Sonino opisao kao sveti egoizam. Italija je čekala tko će ponuditi više. Austro-Ugarska je ponudila Tirol. Antanta je ponudila više. I Austro-Ugarska je uskoro morala voditi rat na dva fronta. Austro-Ugarski su sada već morali pretprvi svjetski rat računati na mogućnost istovremnog izbijanja ili proširenja rata. I to da Austrougarska ugarska istovremno ratuje sa Italijom i nekom drugom državom, Srbija i Crnogora ili možda Rusija... Tada, umjesto obrane, ipak se i dalje predviđala ofenziva, ali premda bi sa smanjenim snagama napad bio izuzetno rizičan, Austroverske vojne uvrhe smatraju da to je jedini način da se izbjegne rat na više frontova. Računalo se time da će brzina Austroverske mobilizacije omogućiti poduzimanje napada prije završene talijanske mobilizacije, te je brzo za uzimanje Sjeverne Italije uništenje glavnine snaga talijanske vojske. Proljeće jedna godine snage koje su trebale izvesti ovaj prodor više nisu postojale to su ti stravični gubici u Galiciji što je značilo da više austrougarska nije imala dovoljno snaga ne za ofenzivu nego već i za samu obranu granice na soći dok se Italija spremala za rat Austrougarska vojska je bila skoro uništena u ratu s Rusijom Krajem zime 1915. godine general von Kralovic, načelnik stožera Austrougarskog desetog korpusa ovako je opisao stanje te postrojbe ljudi su sasječeni i ostavljeni bez obrane. Svakog se dana stotine nasmrt smrzavaju. Ranjeni koji se ne mogu sami vući za vojskom osuđeni su na smrt. Nema načina da se borimo protiv apatije koja je zahvatila ljude. 22. ožujka 1915. zapovjednik obrane pšemisla velike austrougarske tvrđe garnizona predao se zajedno s 500 časnika i sa 17.0 vojnika u prva tri mjeseca 1915. austrougarska izgubila 80 tisuća vojnika a u prvoj godini rata njih milijun i dvije stotine tisuća je bilo ubijeno, ranjeno ili zarobljeno. Proljeće 1915. činilo se idealnim vremenom za napad na austrougarsku ugrsku e, Luigi Cadorna, kada je došao na e, mjesto zapovednika talijanske vojske, imao je dvije mogućnosti. prva je bila napad na austrougarsku na području Južnog Tirola, odnosno Trentina, e, što je bilo vrlo, vrlo teško, baš zbog te konfiguracije terena koja je bila još gora nego na Soči. I napokon time se ne bi mogao brzo završiti rat. Ali... Ako bi se probila fronta na staroj granici Italija-Austrougarske na Soči, time bi se moglo do, vrlo brzo napredovat prema Istri, prema Rijeci, prema Puli, time bi Austrougarska flota bila potjerana sa sjevernog Jadrana jer bi izgubila svoju glavnu bazu u Puli, bila je bi prisilje otići u kotor i Također daljim napredovanjim prema Ljubljanskim vratima i zauzimanjem Ljubljane moglo bi se krenuti prema Beću i prema Budimpešti. I to je bio u biti italijanski plan 1915. godine. Proboj Soče, nakon toga brzo napredovanje do Ljubljane, ispred Ljubljane velika bitka sa austrougarskom vojskom i onda napredovanje jednim krilom prema Beću, a drugim pravac Maribor-Varaždin prema Budimpešti. I to je trebalo biti koordinirano sa istovremenim djelovanjem Ruske, Srpske i Rumunjske vojske. Osim toga, je također plan za amfibijski desant na kotor, koji je također bio druga glavna baza Austrougarske flote i za uzimanje kotora. Međutim, taj plan je ostao samo plan jer to je isto bila jedna velika slabost. Utalijanska kopna vojska i italijanska, italijanska ratna mornarice su imali nikakvo zajedničko planiranje. I iako je ta mogućnost bila iznesena, ona je tražila Doslovce desantirane 40 40.0 vojnika. Obje strane nisu mogle sklopiti nikakav suvisli operacijski plan i to je odbačeno. U prvoj godini rata postalo je jasno da Austrougarska nije ravnopravan partner Njemačkoj i Austrougarsku vojsku je od katastrofe morala spašavati njemačka vojska. Na istoku je Njemačka i Austrougarska vojska kojim je zapovjedao njemački general August von Mekenzen porazila rusku vojsku kod gorlice Tarnova i tako u biti skršila borbenu snagu vojske Ruskog cara. Mekenzen je predvodio i njemačko-austrougarske snage u osvajanju Srbije. Austrougarski vojni i politički vrh tražio je da se pobjedi Rusija i da se tako oslobode Austrougarske snage za rad C Italijom. Naravno, za ratovanje na fronti na Soči tražena je njemačka pomoć kako u ljudstvu, tako i u oružju. General Erich von Falkenheim, kojeg je njemački car Wilhelm II. postavio za načelnika glavnog stožera, kada je njegov prethodnik na tom mjestu, Helmut von Moltke mlađi, pao u oča i kasnije doživio živčani slom, kad nije uspio provesti u djelo takozvani šlifenu plan. Falkenheim je smatrao istočno bojište i frontu na Soči sporednim. Njemu je bio bitan zapadni front. On je bio najvažniji za budućnost rata. On je za 1916. planirao ofenzivu koja je trebala razbiti pat poziciju na zapadu. Na Božić 1915. Falkenhayn je poslao caru pismo. U njemu je napisao da je Rusija paralizirana na istoku, ali da bi dalji rad protiv nje bio uzaludan. Izlaz iz pat pozicije nalazio se na zapadu. Francuska je dosegnula točku Loma. Ako uspijemo njezinom narodu otvoriti oči prema činjenici da se njihova zemlja nema ničemu dobrom nadati u ovom ratu, tada će se ona slomiti i tako će Engleskoj iz ruke biti izbačen njezin najbolji mač. Falkenhane je namjeravao slomiti Francusku i tako iz engleskih ruku izbaciti najbolji mač. Francusku će slomiti tako što će njezinu vojsku prisiliti da vodi bitku u kojoj će se njezine snage tako iscrpiti da više neće biti sposobne za nastavak rata. Zato je Falkenhayn za te bitke odabrao Vardenne, mjesto koje je za Francuze bilo gotovo sveto. Francuska vojska ubacit će sve što ima u bitku za taj grad. Falkenhein je od Vardena, po riječima Winston Čečila, namjeravao napraviti nakovanj na kojemu će do zadnje kapi krvi izudarati francusku vojsku. A za spremanje te velike klaunice Falkenhayn je trebao gotovo svakog njemačkog vojnika austro je morala sama ratovati s talijanskom Govori Robert Barić, pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Sada se video taj problem zanemarivanja izgradnje obrambene linije. Između, od kolova za 14 do travnja 1915. Tadašnji zapovednik general Franz Roth uspio je dijelomično jačati obranu, ali on niti imao sredstava, niti ljudi da organizira onu višeslojnu obranu po dubini, jer je sve išlo na istočni front zbog toga je čak bila i ideja da se jednostavno Soča prepusti i da se dozvoli Italijanima da uđu u Sloveniju to je zagovarao zapojenik Njemačke vojske general Falkenhayn koji je odbio Konradov zahtjev kad je započeo rat za slanjem njemačkih snaga 2015. na Soču jer između Ostrovog Talija objavila rat austro ali ne i Njemačkoj Njemačkoj će objaviti godinu dana kasnije Postojala je ta ideja. Međutim, novi zapovjednik Sočanskog fronta, general Svjetor Zarborojević, je odbio tu ideju i odlučio ipak organizirati obranu na Soči. Usprko s tome što se pokazalo strahovito teškim. Prvo, obrambena linija nije bila najbolje povučena. Nije se, kao što sam rekao, vodila računja o razvoju oružja, o strahovitoj povećanoj pavljenoj moći i razvojenoj moći modernog topništva. To je bila ona obrambena linija u biti koja je u 60., 70. i 70. godinu 19. stoljeća bila povučena. Drugo, to je bilo vrlo teško ukopati rovove. To je dakle bio taj kamen koji se mora doslovce bušiti eksplozivima, a na pojedinim dijelovima gdje jednostavno nije bilo vremena su samo nabacane vreće sa pjeskom i stavljeni neki pokrovi od lima, što se pokazalo nedostatnim, jer eksplozija, bilo koje granate... Na tom krškom kamenu je izazivala osim šrapnela fragamenata granate i raznošenje tih stjena koje su također nosile teške rane vojnicima. 23. svibnja 1915. godine italija je ušla u prvi svjetski rat nekadašnja saveznica centralnih sila sada je kao saveznica antante objavila rat austrougarskoj mjesec dana nakon objave rata talijanska vojska pod zapovjedništvom generala luujija kadorne napala je austrougarske položaje oko rijeke Soća austrougarska očekivala je napad talijanska vojska 14. dana napadala Austrougarske položaje na rijeci Soči ali ih nije uspjela probiti do kraja rata na tom teškom bojištu kojim su dominirali vrhunci Alpa vodit će se 12 velikih bitaka. O njima ćemo govoriti i sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povješ četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Glazbu odabrao Maro Market. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazomni program.